Tonka Beszélnünk kell személyesen. Tonka hangja kétségbeesetnek tűnt Andrásnak, ezért nem kezdte elmondani, hogy épp Firenzében vár egy szállítmány tapétát és egyéb lakberendezési kelléket, hogy egy dúsgazdag özvegyasszony kászáját berendezze. A piazzamentána mentán a macska köveit koptatta, épp az Ufici galéria felé tartva. A Zajos utcán alig hallott valamit, de Tonka segélykérő hangját még suttogva is meghallotta volna. Nagyon sürgős, csak ennyit kérdezett. Nagyon, Tonka nagyot nyelt. Nem tudta, hogy mondja el a tervét, ami napok óta a fejében érlelődött. Bár először teljesen nevetségesnek és szinte kivitelezhetetlennek gondolta, pár nap elteltével szinte már teljesen elképzelhetőnek tűnt. András gyorsan átgondolta az elkövetkezendő napok teendőit. Ha nagyon akarja, talán egy vagy másfél nap szabadságot ki tud szorítani magának anélkül, hogy a munkálatokat lelassítaná. Van néhány megbízható embere, akikkel itt dolgozik, az apró dolgokat rájuk bízhatja erre az időre. Legkorábban holnap után tudok oda menni, de csak egy napom van. Az nem lesz elég, mondta Tonka türelmetlenül, majd hozzátette. Bocsáss meg, nagyon ideges vagyok. Szükségem van rád, is, egyelőre egy nap is elég, de mindegy, majd elmondom, ha itt leszel. Zárta rövidre a beszélgetést. Minden rendben? Hülye kérdés, gondolta András azonnal. Hogy is lenne minden rendben, amikor Emese egy halálos a küzd, Tonka pedig egyedül van. Majd elmondom, ha itt leszel, mondta Tonka kissé türelmetlenül. Igyekszem. Ígérte a férfi, majd még mielőtt elköszönhetett volna, Tonka letette a telefont. Ez volt pénteken. Vasárnap késő este érkezett meg Tonka Kirchdorfi háza elé. Hulla fáradt volt, és tudta, kénytelen lesz szobát bérelni valahol, mert ha a kislány is otthon van, nem aludhat Tonkánál. Becsapta a kocsi ajtót, és a bejárati ajtó felé indult. A házban világos volt, szinte mindenütt. Feltételezte, Emese is szabadságot kapott a kórházból, de akkor hogy akart Tonka zavartalanul beszélgetni vele? Megvakarta kétnapos borostáját, már nagyon vágyott egy forró zuhanyra. Azon tűnődött, nem lenne jobb előbb kivenni a közeli motelban szobát, onnan felhívni a lányt, és talán majd az oda jön hozzá. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, feltűnt Tonka szilluettje, de nem volt egyedül. Emese fogta a kezét. Törékeny alakja kendőbe bugyolált apró kis fejecskéjén a két füle Andrást egy mesebeli erdei manóra emlékeztette. Aztán hirtelen észbe kapott, hátra lépett, mert eszébe jutott, hogy a gyereknek nem szabadna őt meglátnia. Tonka szeme bocsánat kérően szegeződött rá, majd Emese elmosolyodott és megszólalt. – Már nagyon vártunk, apukám! –